Biografii Memorii Crimă și pedeapsă de Feodor Dostoevski emisiune de Leonida Teodorescu.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 O spovedanie spusă de un bețiv într-o cărciumă, spovedanie care reprezintă una dintre cele mai profunde pagini din tot ce a scris Dostoevski. Bă! Ia de Lăsați-l să vorbesc, hai să vorbesc! Ia Și domnule Raskolnikov, acum vreo lună, domnule Bezadnikov va bătă pe soția. <gântă> <gântă> <gântă> Iar soția mea nu-i de nasul meu. Ați perceput? Și pe urmă vom mai întreb ceva, așa de curajdat. Ați înoptat vreodată pe Neva în șlepurile cu fân. Nu, asta n-am făcut-o. Dar asta e, ce-i cu șlepurile astea? Ei bine, eu de acolo De cinci nopți acolo, doamne. Garagiosule, pe În ce nu lucrezi? pe ce nu te duci la slujbă, care ești funcționară? De, de ce nu mă duc la slujbă, stimate domn? De ce? Era cum o lună când domnul Bezean Nicov a bătut pe soția mea cu propria lui mână, iar eu ziceam beat mort. Credeți că n-am suferit. Ascultă-te! Ce da. s-a întâmplat? Mm. Să zicem, să cer bani cum promut. fără nicio speranță. Mi s-a întâmplat! Mm. <laughs> asta este cum, adică fără nicio speranță. Adică fără nicio speranță. C Ca adică să știi de la început că nu se ia să nimic din asta. Pentru că de ce să mă împrumuti? Știi, bine, că nu se mai vadă de la <grijină> mine. Atunci, de ce se vedea? -mi Din Milă, domnule Bezanic, care e la curent, cu toate ideile noi, zice că astăzi Mila este interzisă, chiar de știți. Că așa se face și în Anglia. Unde a dat-o economia, apoi. <grijină> e, e, e, e, și atunci mă trebuie, ce se de dă. Și uite așa, de că nu o să-ți dea bani,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 M-a-ndun și eu. Știți, fie că are... Are conticuță. N-are nimic, doamnă meu. N-are nimic. N-are nimic. Nu-mi passa de chicoatela asta. Fi că se știe totul și tot ce e ascuns să dă viață. Iar toate astea nu mai trebuie să văd mă dispreț. Nu. ce smerenie. Lasă-i să râdă! Iată omul! as putea, tine de domn. As putea, dar nu, nu, nu e bine. Trebuie să mă ex mai exprima exprim mai tare, mai, pla mai plastic. Ați putea, nu e bine? Ați îndrăzni acum, în clipa asta, privindu-mă pe mine, să afirmați că nu se împărc? Păi, păi, păi! Păi, păi! mai zice, mai are, mai are, el, el. bine! Sunt un porc iar, iar ea e o doamnă Eu sunt o bestie Eu sunt o bestie Iar Catarina Ivanului, soția mea E o persoană cultivată Fică de ofițer de stat major <laughs> Bine, sunt un emernic Iar ea, ea are și un suflet elevat Și și plină de sentimente nobilate Educația aleasă. <laughs> <laughs> și totuși, și tu. To... Oh, dacă i s-ar face milă de mine. <laughs> iubite domnul! Doază, iubite domnul! Pentru că trebuie ca tot omul să aibă un loc șur. Să găsesc găsească Mila? <laughs> <laughs> Că-ți la Ivanovna, deși eu, doamnă plină de mărinime, e drept. E, e, e și, de. și îmi dau seama Îmi dau seama Că atunci când mă de păr O face numai din bunătatea inimii Din bunătatea inimii de. Pentru că mă de păr Tinere domn Raskolnikov Și nu mi-a rușine să-ți spun Dar Doamne Dumnezeu dacă măcar o dată. Da, da, nu, nu, eu, nu, e un nu mai spun. Ce să mai spun, pentru că am avut și nu o dată ceea ce mi-am dorit. Și nu o dat am simțit mila. Dar așa sunt eu, un animal. Și încă ce animal. Ăsta sunt eu, ăsta Știți, tineri, că i-am băut până și ciorapii. <laughs> nu pantofii, că asta mai e cum mai e, mai aducea ordine. Dar... Ciorapii, i-am băut ciorapii, i-am băut, cior... băut și șalu. <laughs> Șalul de lână de angora, un cadou de mult. Șalul care era numai Alii, Alie, da... Și stăm într-o mangherniță friguroasă și iar i-a răcit. A răcit și a început să scui pe sânge. A, și, a, și avem și trei copii mici. Și Caterina la muncește de dimineață până seara. Freacă și spală și are grijă de copii. Căci de mică s au obișnuit cu curățenie. Și stă prost cu plămânii și are înclinație spre oftică. Și simt și eu asta. Ce nu simt și cu cât beau mai mult, cu atât și mai mult. de -aia și beau. Că și caut compasiune și simțit. <ră> <ră> beau pentru că vreau să su Poartă, da, poartă. Tinele domn. Citesc pe fața dubitale o, o oarecare compasiune Mi-am dat seama de cum a intrat Păi de asta și vorbesc Mi-ai și vorbit și mie Mi-ai vorbit și mie un da, <gătă -i> Pentru că relatându-ți povestea veții mele N-am vrut să mă leg la stâlpul infamie în, în fața. Nu fața acestor ne care de altfel cunosc totul și așa. Eu am căutat un om sensibil și cultivat. Da, că se știe și mea ta. soția mea a fost crescută într-un pensiun de nobil, iar la balul de absolvire a dansat cu șalul în fața guvernatorului și altor persoane. Fapt pentru care a și primit o medalie de aur și o diplomă de onoare. Da, da, medalia. Da, da, medalia! medalia, da? Medalia. Medalia am vândut.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 Trebuie să se laudim și ea față de cineva. Mm -hmm. Trebuie să vorbesc și ea despre zile fericite de altă dată. Mm -hmm. eh? Nu, no, cândam pentru asta, nu. Atât am măi rămas amintirea sa. Pentru că din toate sale, s și pulvera. Boar! Boar! Boar! Boar! Boar! Boar! Boar! Boar! Am luat o văduvă. Avea trei copii, unul mai mic decât de la Prima dată s-a măritat din dragoste. Da, din dragoste, cu, cu un ofițer de, de infanterie. A fugit cu el, a fugit din casa Pântei. A, a fost un dragoste ordinar. Dar el s-a apucat să-și vrea acele cărți. A fost dat în judecată și, și de aici s-a tras și moartea formă urmă ce pus început să o bată, dar nici nu s-a lăsat mai, nu s-a știu sigur și am și document și-l amintește și astăzi și mi-l dă drept de exemplu, iar eu mă bucur, zău Plasă creadă măcar, măcar în închipuirea ei, că a fost și eu odată După moartea lui, a rămas cu trei copii mici într-un județ bate, cu uitat de Dumnezeu. au trăia într-o asemenea mizerie, că până și eu, care am văzut la viața mea, a, nu sunt în stare Eh, descriu. și atunci am cerut mână, că eram și eu vădă. și aveam și o fată de 14 ani, de prima eee. căsătorie. Cai n-am putut să-l nepăsător pe regată, dar suferință. Vă dați seama în ce mizerie a fost dacă ei o persoană educată, cultivată, dintr-o familie bună, m-a luat de bărbat. M-a luat plângând și și plângându-și mâinile, m-a luat. și unde să se ducă. Ăsta, să nu asta, să dai undă să te uiți. Însă cum aști mă sti măteț. Sub o bună întrebare, ca să zic așa particular. Cât mai să găsiți o fată seara care și cește te feresc știe ce talente mond 550. Cum a fost cu Șoana? Șoana e fică mea din prima căsătorie. Iar conserverIdul club Stock. Iman Imanovici, ați auzit de desu? Nu a plătit nici până azi cu sutul celor șase cămăși de o Și-a mai ieșit gonit-o cu jigniri bătând din picioare, și, și denumit-o cu un de permis. Supratistul că gulele n-ar fi fost făcute după măsură. Și că au fost cu sute și uh, strâmp. Iar copil așa sunt flămânți. Iar că te znei, vară de curvă, și făzi-o Iar pe obrazii apar pete roșii. Mm. cum se întâmplă la bolazmeni. Și dai și pisă și pisoarea. Lene, jos, stai aici la căldurică, mănânci și bei, și gezi pas. Ce mâncare? Ce băutură când copila și trei zile și nu văd o coajă de pui. Ești tu, Iar eu, ce mai... Eu... E, da, eram beat. Zeceam beat mult. Și nu că o aud pe suna, Că pe ea nu prea auzi, că e cam tăcut în fil. O aud... Care un glisor blajin și bălăioare. Și nu fiți și oare palide și slăbuțe. Auz că zice, chiar așa, Caterina Ivanova. Chiar să fac treaba asta. Mm. Ei și. E răspuns Caterina Ivanova. Mare cu mare, ce să zic? Ce să mai păzești atât? <laughs> <laughs> Nu-mi viniți, timate domn. Nu-mi ea nu i judeca atunci Că era nervoasă și era și lavă, Și copiii plângeau de foame A, Așa e firea Caterinei Ivană, Că dacă copiii plâng chiar și de foame ia ia la brădai <gură> <gură> ia, ia ia De la orele șase am văzut o persoană Cum s-a sculat Și-a pus băsmăluța iar și a plecat iar la nouă s-a întors înapoi. E? E? Anot, Cine... Și tu, e? Și tu? da, porcul. cu o cheamă? A venit. Zău, a venit să de Caterina Ivana Și fără o vorbă. A pus pe masă fața ei. 30 de ruble. Nici măcar n-a deschis gura, nici nu s-a uitat la dânsa nimic. A luat broboada de verde, a noastră, și-a tras o peste gaf și au început să-i tremure picioarele. Iar eu eram tot beat-mort și ziceam în legea mea. Și-am văzut atunci tinerii cum s-a apropiat Caterina Ivanova de Sonia.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 Băi aș fi tu un păhăril, da? A, nu se beau. De ce să nu beau? Beu. Sănătate la toată lumea! De atunci Sonia a fost obligată să scoată cu un dicuț. Aia a fost și un denunț. Domnule Beziadnikov a făcut scandal, cum adică eu, un om cultivat, să-ți dau în aceeași casă cu una ca ea? Ca ea? Acum Sonisca vine pe la noi numai seara, ca să o ajute pe Caterina Ivanului și să-i mai dea bani. A doua zi dimineața m-am scula, mi-am pus drențele, am întins mâinile către cer și m-am dus... La cine credeți? Mm. La Excelența sa, Ivana Fanasevci. Îl mm. cunoașteți pe Excelența sa, Ivana Fanasevci? Mm. Da, da, da. Nu? Nu? Mm. E bine, atunci nu știți ce înseamnă pâinea Dumnezeu. m-am înapoiat acasă și am spus că am din nou slujbă și leaf. Doamne, ce am mai fost? <laughs> Pe asta nu mai știu. Asta surpriză, e surpriza, să aud muzicaliniști, iar Nu, pricep, domnul meu, de unde au făcut ele răzi de 11 rubliști, 50 de copii, ca să-mi cumpere mie uniformă oh, oh, Iar sunici, că ne-a dat bani. Da, dar a spus că până una alta nu se cade să vină la noi mai des. Poate nu mai e pe ca să nu o vadă da. nimeni. Înțelegi? Au auzit ta. Iar acum șase zile am adus și eu prima lef. 23 de rupe și 40 de copii. Iar că te mi-a zis: Gândă-ți celul meu. Auz ah! <gătă -i> și asta a trebuit, o iubită, o brazi, mi-a spus: gândă celul meu. Spune-mi: Gândă-ți celul meu? Că da, da, da, da, da de pe să vedem surpriza cum am să le râd de pe tate, cum am să-i îmbra pe copil sigur, Cum am să-mi smul copilul din Brazilia, de sfreul lui și am să-l aduc în sănofaniu. Nu, nu, Că... mai e, e, e, da, l e, e, e, da, pa! Da, da, Ce-l un bandit cheia de la scipetul Caterine Ivanovna. Am luat de acolo tot ce a mai rămas din leafă. Și acum priviți -mă. asta e bun. S-a uniforma a rămas la cârcima de la podul egipești. <laughs> În locul ăia căpătați drețele astea. Totul -a Parcul! Parcul! Parcul! Parcul! Parcul! Da! Azi, azi am fost la Soia m a dus a cerbat de vodka. No, a că. a 3 de a a de a a o a a a a a a a M-a privit în tăcere, și-a dat, nu aici pe pământ, acolo sus, sunt asemenea ochi care plâng și jelezc pe oamenii păcătoși. Îi plâng fără să dușenească, Nu ținezeți, eu tatăl ei am stors 30 de copii, ca să mă dreg și îi beau adică i și spune, spune-se acum cum să-i fie milă de mine a? nu, nu, dumitare ți-e milă, spune, da sau spune-ți-e milă de tine a... de ce să-i fie milă de tine a? judecătorule judecătorule Răstăgnește l pe păcătoas dar răstigni l de i milata. ta. dește Porcul, cinos! cinos. Da. Ah, right. da, să mergem, domnule Rascolnicu. Hai! Duh-mă Trebuie să mă duc la catena, Ivanul. <laughs> și mi e frică de ochii ei. Da, da, mi e frică și de petele alea roșii care ies mereu cu obrazi. Și de... Uh, de respirație ei, da. Și de plânsu cu Dacă Sonia nu le-a adus de mâncare, atunci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 Eterna sonica, eternă ca lumea și pământul, exclamă Raskolnikov într-un disperat monolog interior. Raskolnikov este mai întâi de toate o ființă morală. Este incompatibil cu acceptarea a destinului lui Marmeladov sau, ca să folosim un termen care îi plăcea lui Dostoevschi, Raskolnikov este înainte de toate o ființă responsabilă. Și din această pricină ideea de jertvă adunei, a, Dunei, a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 Se va sfârși de foame, iar surioara, ia gândește-te, ce se poate întâmpla cu sora ta peste zece ani sau chiar în acești zece ani? Ai gicit? Astfel, cu cât devin lucrurile mai simple, cu atât devin mai greu rezolvabile.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 Nu le permite felul în care sunt alcătuiți, și e chiar de datoria lor să nu admită. Urcați, Urcați cu toții! Cargă. Pe toți cu eu! Cargă. O mârțoagă ca asta să ne ducă! Hai că bia, ce-ai înhămat chemșoara asta la navila asta de care. Ai, ai, ai. Fraților, mare pe puțin 20 de ani. Urcați, urcați, că vă duc pe toți. mi cu sufletul ia, pe asta, îmi vine și omor. Stric mâncarea de pomană pe ea, n auzit urcați-vă. Hai, că la galop. Hai să meargă la galop. Oamenii prin legea firii se împart în două categorii. În inferiori.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 Am vorbit despre dreptul la crimă numai în acest sens. Oamenii obișnuiți sunt totdeauna stăpânii prezentului. Oamenii neobișnuiți sunt stăpânii viitorului. Cei dintâi conservă luna și o înmulțesc. Cei din a doua categorie o împing înainte și o duc spre un cel. Și unii și alții au absolut aceleași drepturi la existență. Într-o cuvânt, toți au aceleași drepturi și viv la gher eternel până la noul Ierusalim. Firește! De deci, ce crezi totuși în noul Ierusalim? Cred, porfiri. Crezi și în Dumnezeu? Iartă-mă această curiozitate. Cred. Crezi și cred. în învierea lui Lazar? Cred, cred, cred. Dar de ce te interesează asta? Crezi literalmente? Literalmente. Așa. Eram curios să știu. Scuze-mă, te rog. Dar vreau să te întreb ceva. Oamenii ăștia nu sunt trași întotdeauna la răspundere. Unii din potrivă. Triumf în timpul vieții. Asta n am mers la galop de 10 zece ani. Hai să meargă. Nu, nu vă fie fraților. Luați bici, Luați bici și pregătiți-vă. Așa e. Dați-ne așa. Fraților, fraților, vă da ne ea pe toți. O omoră, bătăi. Dați-ne Peste voi Omoriți-o. Dacă e vorba mea, o bat pentru omor. Triumf în timpul vieții. Da.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 Cred că ar trebui mai multă precizie. Nu s-ar putea să le dăm haine speciale sau vreo insignă? Că altfel, dacă se întâmplă vreo încurcătură, dacă unul dintr-o categorie îi s-ar că din altă categorie și ar începe să înlăture toate piedicile, după cum te-ai exprimat foarte fericit, atunci... O, oh, asta se întâmplă prea des. E o observație și mai subtilă decât cea dinainte. Mulțumesc.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 Un s-a mai văzut ca o mârșoagă ca asta Să duc atâta greutate Hai, s l dai gata Te băgăi, te băgăi a Fac ce vreau Urcăți în căruță Urcăți cu deții. Vreau să meargă la galoc. la galoc Zvârne din copite Zvârne din copite Dă-i peste băt Dă-i peste ui dă peste ui Hei, ce faci, Nicol Ce băie Bădă-i nu are șer, ce te-ai oprit, ovară! Are viață mea, A Acușica, acușica, acușica, răsucă! Acușica, sfârși, prăvești, mără! Dă-i mâna cu toporul, ce mai stai? Dintr-o lovitură! Cu rângă, cu rângă, mă-nțează! Furi ce dă zbamă să vă începe! Făriște! Gata! Căzut. Acușica, spus, a da, da, de, gata, de ce n a spus eu? A Adaltea de gata, moare! De ce n-a vrut să la galop? Bă, fac ce vrei. E! Nu e niciun motiv de alarmă. Este limpede că apariți acestor oameni în diverse diviziuni și subdiviziuni ale categoriei neobișnuiților,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 Nu e societatea destul de bine apărată? Și atunci de ce să ne alarmăm? Prindeți hoțul. Și dacă punem mâna pe el? Să-i fie de bine porfiri. E logic. Bine. Și conștiința lui? Ce vă pasă de ea? Așa. Din umanitate.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 Raskolnikov dă un răspuns pozitiv la întrebarea ofițerului. O moare pe bătrâna cămătăreasă. Dacă însă romanul crimă și pedapsă, impasul concret al fiecărui personaj, este convertit în niște valori generale, crima comisă de Raskolnikov va avea la rândul ei nu numai sensul execuției unei ființe parazitale, ci sensul unei atitudini față de conceptul de uman. Aici intervine genul lui Dostoevski.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 Ați ascultat o emisiune de Leonida Teodorescu Crimă și pedeapsă De Feodor Dostoevski Au citit actorii Virgilogășanu, Ștefan Mihăilescu Brăila, artistemerit, merit, Ion Marinescu, Traian Stănescu, Vasile Florescu, Constantin Băltărețu, George Oprina, Mihai Niculescu, Matei Gheorghiu